dnešní evangelium je zapsáno v 16. kapitole Lukáše. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a do purpuru a kmentu se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů. A toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozbihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal Otče Abraháme, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať pomočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plamení. Abraham řekl Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života.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 Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám pět bratrů. A tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa. Bůh. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky. Ať tě poslouchají. On řekl, ne tak otče Abrahame, ale přijde k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Bratři, myli sestry, na onom světě se to vyrovná, kdo žije zde v bídě, bude tam potěšen v Abrahamově klině. A kdo se zde radoval a skvěle hodoval, ten bude tam trpět věčná muka. Tak, nebo podobně, bychom mohli tomuto příběhu, který Jižíš vyprávěl svým účelníkům, Neporozumět, boží soud, boží spravedlnost po smrti dá zase všecko do pořádku, co lidé na světě pokazili. Ale kdybychom si tento příběh takto vykládali, pak to bude docela nebezpečným nedorozuměním. Nebezpečně pro koho? Nebezpečně pro toho chudého. Protože ten se možná se svou bídu nakonec usmíří a dá se utěšit vyhlídkou na onen svět. A v tom případě by se by v našem světě zůstalo vše tak, jaký to je. K tělesnému utrpení chudého před dveřemi by se ještě přidalo, přidalo duchovní ochromení. Ne, tak to určitě Ježíš nemysl, když svým úředníkům vyprávěl tento příběh. Ale ještě mnohem nebezpečnější by takové nepochopení boží spravedlnosti bylo pro toho bohatce, který spolehá na to, že pán Bůh to zařídí, pán Bůh snad nějak nůzným a hladovým pomůže, takže on sám se ustarat nemusí. Pro toho by to bylo opravdu nebezpečné, nebo, nebo on by se případně musel kvůli takovému nepochopení zodpovědat a smažit v pekli. A tento bohatý je vlastně, milí bratři, milí sestě, hlavní osoba tohoto podobenství. I když evangelista Lukáš nám jeho jméno ani neprozrazuje, byl jeden bohatý člověk, Nádherně a do purpuru a kmentu se strojil a den co den skvěle hodoval. Onoho bohatého Lukáš možná ani nemusel svým čtenářům představovat, protože ho znají. Mohl by to být dokonce i teofilos, pro kterého Lukáš napsal své evangelium. Každopádně ten bohatý musí být věřícím člověkem, Jinak by nemluvil s Abrahamem. Jeho jméno asi není tak důležité, nebo zde slouží jako příklad pro mnoho jiné. S druhou osobou je to trochu jinak. Na tu je potřeba upozornit. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar. Plní vředu a toužil na se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho bohatce. Dokonce přibíhali psy a olizovali jeho vředy. A toužil na se aspoň tím, co spadlo ze stolu tohoto bohatce. Dokonce přibíhali psy a olizovali jeho vředy. Tento Lazár jistě Není o jediný případ. Ale na něj je třeba upozornit, nebo bohač se, z tohoto, se toho chudého Lazara celý život ani nevšiml. Ačkoliv celou dobu seděl přímo před jeho dveřmi a žebral. Protože byl přehlížen, protože se ten bohatý celý život radši díval jinam, proto se tady popisuje jeho osud ve všech hrozných podrobnostech. Ježíš nazývá Bídu jménem a hebrejské jméno Lazar má dokonce ještě zvláštní význam Bůh pomůže, znamená to jméno. To už ukazuje tím směrem, jak příběh pokračuje. Trochu neobvyklé u toho spodobenství je že nejde o nějaký příběh z života, ale zvláštně scénka, je zvláštně scénka, který nám Ježíš vypráví, obsahuje rozhovor jakoby ze záhroby. I umřel ten chudák a anděli ho přenesli k Abrahamovi, zemřel i ten boháč a byl pohřben. Oba zemřou. Lazar je přenesen do nebe, o tom bohatsově se říká pouze byl pohřben. Rozdíly mezi chudými a bohatými tedy po smrti nezmizejí. Jeden se stane se do nebe, druhý do pekla, nebo do hřiše smrti, jak se v Izraeli říkalo. Ku podivu zůstávají nadále tak blízko k sobě, že se mohou vidět i k sobě domlou dovolat. Milí bratři, milé sestry, na co myslíte vy, když slyšíte slovo nebe nebo peklo? Vy si to představujete jinak, než tady v tomto podobenství? Nevadí. Nebo vy si to vůbec nechcete představovat také nevadí. Pokud chápeme nebe a peklo jako časové nebo prostorově oddělený jiný svět, pak sotva budeme rozumět, od v tomto příběhu vůbec jde. V písmu Abrahamov klín je popis Boží blízkosti, zatímco říče smrti vyjadřuje Boží nepřítomnost. V hrobě už Boha neslyším. Lazar je v Abrahamově klíně, v Boží peči. Bohatec je mrtev. Zcela od Boha odděle. Mili bratři, milí sestry, prosím, neža, nechtějte od svého kazatele, aby vám vykládal, jak to tam vypadá v nebi nebo v pekli. Mluvit o nebi a o pekli... Je ovšem možno. A jak dokládá Ježíšovo podobenství, vlastně je to dost nutné o tom mluvit. Bible nám ale nechce popisovat, jak to tam vypadá, ale může hlavně přispět informaci o tom, jak se člověk tam dostane. Prstme tedy své sadistické nebo masochistické fantazie o peklu, <kly> poslehneme Ježíše. Vždyť máme před sebou zcela zásadní teologickou diskusi o nevi a o pekle. Bohatec v řeši smrti diskutuje s Abrahamem. To je tedy s prvním světkem víry v Biblii. Abraham všechno to musí vědět. Může tomu bohatci poskytnout informaci potřebné. A když v pekle pozdvihl v mukách oči Lazar, uviděl v dáli Abrahama u něho, když pozvihl v, muka v oči bohotec, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal. Otce Ab Otče Abrahame, smiluji se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a zvláží mě hrdy, neboť se trápím v tomto plamení.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 Mezi Lázarem a Bohemci je nepřekonatelná propast. A Abraham vysvětluje také, proč. Jeden se dostane do pekla, protože za svého života býval bohatý, druhý do nebe, protože býval chudý. Jejich nynější situaci vůbec nezávisí na tom, co dělali za svého života. Nezávisí na tom, jestli Věří v Boha nebo ne? Bohatec možná ani nebyl zlým člověkem, aspoň se to tady netvrdí. O nějakém morálním pochybení v tomto příběhu k potivu vůbec neběží. A Lazar se ani nedostane do nebe proto, že by byl dobrým člověkem, nebo pouze proto, že byl chudý. Rozhoduje jen to, co bohatec za svého života už přijal a co tehdy Lazarovi bylo odepřeno. O blízkosti a vzdálenosti k Bohu nerozhoduje mrávní chování, ale společenské postavení. Lazar si toužil nasytit u stolu bohatého, ale seděl venku před dveřmi. Celý svůj život byl od stolu bohatého vyloučen, úplně stejně jako nyní, Bohatý je vyloučen z nebe. Není to trochu moc. Chceme snad tvrdit, že každý bohatec se automaticky dostane do pekla a každý chudý automaticky do nebe? Právě na tu otázku bohatec v rozhovor s Abrahamem, s Abrahamem namíří. Vyžaduje zmín, zmírnění svého trápení. Lid má pochopený za to, že Bůh teď preferuje Lazara. Vyprosuje si jen trochu milosrdenství, aby se mohl jen hrty zvlážit vodou u špičku Lazarova prstu. To by mu Bůh snad mohl povolit, že ne? Bohatý se však od Abrahama dozví, že to nejde. Mezi oběma je veliká propást takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přijít. Proč ta propast mezi i peklem je tak nepřekonatelná? Protože je pozdě. Dokud bohatec žil v de a den, co den skvěle hodoval, mezi ním a Lazarem nebyla nikoli v propast, nebo byly tam dveře. Jenže těmito dveřmi Lazár nikdy neprošel. Nemocný a ochrnutý ležel před domem bohatého. Dveře byly zamčeny zevnitř. Pouze bohatý měl možnosti otevřít za celého svého života. Proč to neudělal? Teď je mrtev a už na kliku nedosáhne. Právě tyto dveře, které kdysi vyloučili Lazara od stolu bohatého, nyní oddělují bohaté od Boha. Kdysi byly dveře sice zamčené, ale zásadně se daly otevřít. Nyní se proměnily ve velkou pro, velikou propást, která bo, bohaté na věky od Boha odděluje. Vypadá tak Boží spravedlnost. Abraham strmě odmítá žádost bohatého o zmírnění. na úleva, kterou si Bohatč dodatečně vyprošluje, která by toho jednoho a všechny ostatní bohaté ušetřili toho, aby za doby svého života otevřeli dveře chudim a podílili se s nimi u svých stolů, takové zmírnění a zrelativizování boží spravedlnosti nemůže existovat. Domnívám se, milí bratři, milí sestry, že teologický rozhovor mezi bohatcem a Abrahamem nám není úplně cizí. Také my hledáme nějaký kompromis mezi tím, co písmo říká, a tím, co se nám zdá přijatelně a žádoucí ve skutečném životě. A to jen zkusíme najít nějakou myši díru v božích přikázáních a tímto způsobem přes zavřené dveře se přeci jenom dostat do nebe. Ať to jen zkusíme umírnit evangelium, který Ježíš kdysi kázal, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do božího království. Ať si o to klidně pokusíme tato, toto umírnit, tu radostnou zvěst pro všechny, kdo tam venku před do dodnes ještě sedí. Ačkoliv nám vyhovují tyto představy o nějaké umírněně spravedlnosti, jsou klamnými iluzemi a omamnou látku nebo s takovými polopravdami se dostavíme stejně jako onen bohač do zcela beznadějné situace. Tak to. Musí i on nakonec pochopit. Teologická diskusi mezi nebem i peklem však ještě pokračuje. Bohatec chce poslat Lazara jako poslá, aby ušetřil aspoň své bratry podobného osudu. Ale Abraham mu vykládá, že to je vlastně zbytečné. Co pak by mohl Lazar ještě přidat k Božímu slovu? Žit bohatí bratři. To mají v zákoně, v Bible napsáno, v prorockých knihách, černě na bílem, člověk, se bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe hospodin žádá, jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Problém vratru bohatého tedy nespočívá v tom, že by nevěděli, co bude jejich problémem co bude. Jejich problém je, že tomu nevěří. To, že se domnívají, že jejich nádherný život sehne až do nebe. A bohatec v diskusi s Abrahémem dá najevo, že právě takto myslí i on. Dokonce ještě v tuto chvíli se snaží uspořádat nebe podle vlastních potřeb a představ. Jeho teologické myšlení se neorientuje zásadou buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, kdybyš v hlubě srdce se myslí, buď má vůle jako na zemi, tak i v nebi. Není to nám úplně cizí, že? Nechtěli bychom i my, hospodinové Keca, do toho, kdo se dostane do nebe? A nechceme i my rádi poslat lidi do pekla? Abraham má pravdu. Bratři bohatého na zemi mají Mojžíš a proroky, ať je poslouchají. Bůh to svému lidu dá dokonce písemně. Proč pak ještě potvrzení hlasem z oného světa? Onoho světa. Ale bohatec ještě se neuspokojil. On řekl, ne tak, otře Abrahame, ale přijde k ním někdo z mrtvých budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Ježíše a proroky, nedají se přesvědčit ani, kdyby někdo vstal z mrtvých. Bohatec posuzuje víru svých sourozenců celkem pesimisticky, že? Domnívá se, že Oni svůj život změní až tehdy, když nějaký člověk stane zmrtvý. Ale i tento teologický argument neobstojí. Kdo Božímu slovu nevěří, ten bude žádat stále a stále nová znamení a potvrzení. Dokonce ani vzkříšení Ježíše Krista ze smrti pro něho nemá žádný účinek dokud neposlouchá písmo. Bohatý možná doufal, že by Bůh mohl odvrátit osud jeho bratru nějakým zásebem z nebe. Je dost zajímavý, že Bůh v tomto příběhu vůbec se neobjevuje, ani neodsuzuje, ani neomilostňuje. Lidé si odsuzují tady sami. Bůh učinil dost, když svému lidu dal přikázání i kdyby Ježíš nebyl zkříšen, bychom to museli vědět. A proto bohatec musí pochopit, že za jeho situaci nezodpovídá nespravedlivý Bůh, ale že on odsoudil sám sebe, když Lazara nechal sedět před dveřmi. Lazar ovšem tam neseděl sám. Také on v tomto podobenství má bratra. Vy jste to Neslyšeli? Nečetl jsem to? Lazarov bratr se jmenuje Ježíš. V osobě Ježíše Krista Bůh opravdu přišel do toho světa. Bohatý měl celou dobu možnost pustit, si do, pustit ho do svého života. Tím, že to neudělal, se doslova zabouchil dveře k spásení. Co si mají počinout bohatí bratři s tímto problémem, s tímto příběhem? Je výzvou k tomu, aby dali almužně? Samozřejmě. Tím chudem vždy pomáhá, když bohatí jim něco ze svého stolu dají. Pro bohaté to však ještě nepostačí. Jejich ještě nezachrání, když hodí zbytky svého stolu před dveře, kde se žebráci a tří o tom budou přijít. Spravedlnost nevzniká tím, že bohatí se uleví svědomí dary pro uprchliky a zároveň pečlivě zamíkají dveře svého baráku. Ano, to opravdu pomáhá chudím. pomáhá chudím, ale bohatým ne. Poněvadž Ježíš pak zůstává i na návenku před zamčenými dveři. Bohatec by musel otvírat dveře do, do kořán a to má za následek, že přijdou dovnitř nejen Ježíš, ale i Lazar a jeho kamarádi. Že to není možné. Pak by si ten bohatec nedlouho sám zařadil mezi žebráky. Ano, je to pravda, dokonale by poznal chudobu se všemi následky, hlad, nemoc, vředí, ochnutý. Ale až tehdy by se stal opravdu Lazárovým bratrem. Až v tuto chvíli by se mohla na země zastát spravedlnost. Až v tuto chvíli by se dalo překopat velikou propást mezi nebí a, ne a peklem. A že to není nemožné, ukázal Bůh sám, když poslal svého syna k nám. Stal se chudym za nás, aby nám otevřel k neby a přijíměl nás pokání. Je to Ježíš sám, kdo nám vypravuje toto podobenství, aby nám otevřel oči pro boží spravedlnost ve světě, oči pro bratry a sestry. Proč vlastně myslí bohatec také v pekli, ještě v první řadě na své bohaté bratry? Proč nemyslí na Lazárové bratry? Proč nepřišel na to, že ten, který seděl celou dobu před jeho dveřmi, byl taky jeho bratrem? Ježíš chce pochnout své posluchače konečně k tomu, aby dveře k svým bratrům a sestrám, který mají tak pečlivě zamčený zevnitř, odemkly, nebo tyto dveře jsou branou k víře. Je to možné z říše smrti s Abrahamem vést teologické diskusy o našem spasení? Asi to není možné. A proto nám vypravuje Ježíš toto jako podobenství. Abychom to slyšeli zde a dnes. Toto podobenství nechce utěšit chudé, ale chce včas informovat bohaté bratry. Chudí cestu do nebes snadno najdou, ponieważ Kristus je na její straně. Bohatec však potřebuje tuto informaci, protože dveřek jeho domu Ho od Boha odděluji. Když jsem našel své dveře v mém životě, proč ji neotevřu, jeden z důvodů jistě je to, že to je to, co tam venku uvidím. Nebo cestra chudoba v skutku není žádná krása. Lazár je plný vřetu, špinavý, zmrzáčený a nemocný duchem i tělem. Jeho bratři jsou cizí, jen velmi nerád bych je pustil do svého domu, jenže Ježíš je jeden z těchto bratrů. Naštěstí nám vyprávět toto toto podobenství. My, bohatí bratři a sestry, měli bychom ho poslouchat, abychom nepřehlíželi do nebe volající nespravedlnost před našimi dveřmi. Před dveřmi? Ano. Tam byly dveře. A tam jsou dveře. Ale stojí před dveřmi a tluču Zaslechne-li, kdo mu je hlas a otevřený, vejdu k němu a budu s ním večeřit a on se mnou.